везелі жарти на спалах і песимізму, і занепадництва. Він був загалом довірливо підозрілий, як кажуть, помисловий, задумливий, часто впадав у меланхолію і переставився на 45-му році життя. Його син пізніше писатиме, що батько помер не від якоїсь конкретної хвороби, а від страху смерті. Водився за веселим і здавалися геть безжурним Василем Панасовичем і такий грішок Боявся смерті, якою хоч не хоче не закінчується кожне життя. Так боявся, що врешті-решт і помер передчасно від самого страху смерті. Трапляється ж з людьми така халепа. Той страх смерті, що коли стільки б ти не жив, а все одно доведеться померти. І звів його, веселуна, анекдотника і жартуна в ранню могилу. Село Кипинці. колись було власністю миргородського протопопа Леонтія Пилиповича. Входило до складу першої миргородської сотні миргородського полку, потім у нього було кілька власників, що змінювали один одного. Аж поки у 1788 році його не купив далекий родич Гоголів по лінії матері Дмитро Прокопович Трощинський, гадецький полковий, писар, пізніше стацсекретар Катерини Другої, згодом міністр фінансів російського уряду, повтавський губернський предводитель дворянства. Під час відставки жив у Кибенцях, де мав 70 тисяч десятин землі, 8 тисяч кріпаків. Ось у нього і працював управителем маєтку після своєї відставки батько Миколи Васильовича. Мав при палаці свій флігель, де часто зупинялася його родина. Маєток Трочинського у кибенцях вважався одним із осередків української культури першої чверті 19 століття, коли кибенці прозивали українськими афінами. Там були оркестр, шкільна бібліотека, колекція мистецьких творів, діяв домашній аматорський театр, яким віддав Василь Панасович Гоголь-Яновський, і на сцені якого і сам він грав у ролі, і дружина його, і старші діти їхні. Тут стали бригадира Фонвізіна, Хвастуна Княжича, Тріумф Крилова, Едіпа в Афінах Озерова, Ябіду Капніста, та інші відомі на той час твори. Для театру Трощинського його керівник Василь Панасович і написав віршовані комедії «Собака-вівця» та «Простак», що йшли так з успіхом, і в яких виступало його сімейство. Давали спектаклі і маєтку Трощинських в селі Яреськи. Ставили їх і вдома, у Васильівці. І в тих виставах теж брало участь усе сімейство Гоголів – і батько, і мати, і дочки їхні. І, звичайно ж, син. Коли Микола приїздив до Ніжина на літній вакації, до речі, будучи учнем Ніжинської гімназії вищих наук, брав участь у студентських спектаклях. Особливо успішно виступав у ролі госпожи простакової комедії фанвізіна «Нєдарасль». І, як вона йому юнакові вдавалася, роль простакової, а вдавалася блискучим то неодмінно брав участь у домашніх виставах у батькових комедіях. І хоч він стане не актором, а письменником, але на початку свого життєвого шляху лицедійство віддав багато снаги, зробившись чи не не ведучим гравцем аматорських вистав у Васильівці. І батько покладав на сина великі надії, будучи певним, що в синові з часом проклюнеться великий актор, Адже мав від природи значні здібності для кону, темперамент, вмів перевтілюватися у свого героя, здебільшого героїню, так, що вірили кожному його слову чи жесту. Щоправда, здебільшого виконував чомусь лише жіночі ролі, та ще й в основному відьом. Але трохи аж це лякало матір, батько такий посмівався, зазвичай відбуваючи черговим анекдотом. Про все ж ж. Відьом. Але юний панич, вбравшись у жіноче вбрання, так перевтілювався у відьму, що домашні, особливо забобонні селянки хрестилися, вважаючи, що то перед ними справжня лиха черівниця – цур їй пек. У же вже вірили.